«Природний Гандж. Батьківщина визнала і пробачила. Ну, знайшов табуретку. Мацни рукою, і вже вона там. Тетяна в мене бригадир, а жон який? А сину Тетяни? Ого! Може, не те кажу?» Його сліпе більмасте око повзало по мені, мов гидка личинка отруйної комахи, а здорове всвердлювалося в печінку. І селезінку вистежувало кожен мій порух, кожну тінь на обличчі. Малий Марков встиг мені повідомити, як кажуть про ці левченківські очі колгоспники. Радянське око далеко бачить, а союзне близько. Я не брав табуретки, не хотів сідати з цим чоловіком, тепер уже зрозумів, що даремно прийшов до нього, що нічого не проси, тому в нього, бо в таких не просять. «Матір, хвалите, а живе вона в землі», – сказав я осудливо. «І весь колгосп у землі. Як же воно виходить?» «Все для фронта, все для перемоги. Фронту вже немає. Тепер в найкоротший строк залікувати рани війни. Хіба тут не рани? Налевченко довго обмацував мене видющим оком, Поклацав залізними зубами в зневажливій посмісці. Тут всі, хто перебував на окупованій території, трохи виждавши, додав мстиво, а також репатріанти повинні думати, як спокутувати вину, а не про пундики-мундики. Поняв? Доблесний воїн. Для тебе ж знайдемо щось відповідне. Є плани? Розкривати душу перед цим просмерділим от самогону негідником? Та коли вже прийшов сюди, то випий чашу до дна, хоч який гіркий трунок у ній. Я все ж потягнув до себе табуретку, підсів до столу. Левченко мерщий набулькав мені в склянку смердючої каламуті. За співробітництво прискалив невидюще око, а мертве повзло по мені, як біла пошисть. Коли колгосп допоможе поставити матері хату, тоді за співробітництво. Левченко не встиг допити свій самогон і відставив склянку. Е-е-е-е, воїн, не пробуй на моїй доброті в рай в'їхати. У мене вон скотина в землі, ферми треба будувати, а ти мені з хатою. Що ж, обійдуся, але матір у землі не покину. І значить, план є кидати. Плани є. Поїду вчитися, заберу з собою дружину. Думаю, колгосп не заперечуватиме. Колгосп? А хто ж дружина, коли не секрет? Секретів немає, Оксана Григорович. Їй потрібна довідка, щоб одержати паспорт. А від кого це залежить? Довідки нібито видаю я. Але я їх на всяк случай не видаю нікому. Правду кажучи, я втікав від Левченка. Це неусвідомлене, принизливе бажання з'явилося у мене при першому погляді на поховане в землю рідне село. Тоді в маминій землянці. Зміцніло після маркових слів про Оксану. Стало майже панічним, коли рятував Оксану від зашморгу і коли сидів біля неї, грів її крижані руки і плакав її сльозами. Утікати, утікати звідси, вириватися з цього страшного підземного світу на волю, на простори, в безмежжя можливостей, сподівань, майбуття. Широка страна моя родная. Я другої такої страни не знаю. Тепер виникло бажання утікати від залізозубного Левченка. Від кого ще? Гей, капітане Сміян, хто ти є? Ким стаєш? Може ти вже і не воїн, не чоловік, а той колобок з казки, що і від діда втік, і від баби втік? Хоч як там було, я від того, хто збезчестив Оксану, втікати я не мав наміру. Прошугував у тоненьких хромових чобітках дванадцять кілометрів по глибоких снігах. Кінські балабухи і запорошені снігом сліди Полузків у яру і далі за могилками, Але ні людини, ні скотини, нічого живого в сивому степу. Чоби те промокли наскрізь, а тоді змерзлися, Взялися курою на ногах, але я вперто шугав далі,